Əş şura surəsi 53 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ha, mim, eyn, sin, qaf Yenilməz qüvvət, hikmət sahib olan Allah Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhiyyədir. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı onundur. O ucadır, uludur. Göylər az qala bir-birinin üstündən çatlayıb dağılsın. Mələklər də Rəbbini həm sənayla təqdis edər, Və yerdəkilərin bağışlanmasını diliyərlər. Bilin ki, Allah həqiqətən bağışlayandır, rəhmədəndir. Allahdan başqasını dost tutanlar üzərində Allah özü nəzarətçidir. Sən onlara zamin değilsən, Şəhərlərin anası olan Məhkə əhlini və onun ətrafındakıları haqqında heç bir şübhə olmayan toplanış günü ilə qorxutmağın üçün beləcə sənə ərəbcə Qur'an vəhiyyətdik. İnsanların bir qismi cənnətdə, bir qismi isə cəhənnəmdə olacaqdır. Əgər Allah diləsə onların hamısını vahid bir ümmət edərdi. Amma Allah istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdurar. Zalımların isə nə bir dostu olar, nə də bir imdada yetəni. Yoxsa onlar özlərini Allahdan başqa hamilər götürdülər. İxtiyar sahibi ancaq odur. Ölüləri o dirildir. Hər şeyə o qadirdir. Siz nəyin barəsində ihtilaf etsəniz, onun hökmü yalnız Allaha aiddir. Bu, mənim Rəbbim olan Allahdır. Mən ancaq ona təvəkkül edir, ancaq ona tərəf qayıdıram. Göyləri və yeri yoxdan yaradan Allah, sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da özləri üçün ciftlər yaratmışdır. O, sizi bu minvalla çoxaldır, ona bənzər heç bir şey yoxdur. O, eşidəndir, görəndir, göylərin və yerin açarları onun əlindədir. O, istədiyinin ruzisini bol, istədiyininkini də qıt edər. O, hər şeyi biləndir. Allah, dini doğru dürüst tutun, onda ayrılığa düşməyin deyə, nuha tövsiyə etdiyini, Sənə vəhv buyurduğunu, İbrahimə, Musaya və İsayə tövsiyə etdiyini dində sizin üçün də qanuni etdi. Sənin dəvət etdiyin din müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kimsəni özünə Peyğəmbər seçər və tövbə edib, ona tərəf qayıdan kimsəni də doğru yola yönəldər. Onlar yalnız özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı ədavət üzündən ayrılığa düşdülər. Əgər müəyyən bir vaxt edək, öncə Rəbbindən bir söz olmasaydı, Aralarında dərhal hökum verilərdi. Onlardan sonra kitaba varis olanlar da, onun barəsində dərin bir şək içindədilər. Buna görə də sən qalqı tövbid dininə dəvət et və sənə əmr edildiyi kimi səbatlı ol. Onların nəfslərindən gələn istəklərə uyma və de, mən Allahı nazil etdiyi kitaba inandım. Mənə sizin aranızda ədalətlə hökum etmək əmr olunmuşdur. Allah bizim də Rəbbimizdir. Sizin də Rəbbiniz, bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz sizə aittir. Bizimlə sizin aranızda heç bir mübahisə yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Axır dövüşdə yalnız onadır. Allahın dəvəti qəbul olunduqdan sonra onun varəsində mübahisə edənlərin dəlili Rəbbinin yanında batildir. Onlar qəzəbə və şiddətli əzaba düşər olacaqlar. Kitabı və mizan tərəzini haqq nazil edən Allahdır. Nə bilirsən, bəlkə saatı yaxındır. Ona inanmayanlar Onun tez gelmesini istərlər İnananlar isə Onun haq olduğunu bilərək Ondan qorxuya düşərlər Bil ki O saat barəsində mübahisə edənlər Haq yoldan azıb çox uzaq düşmüşlər Allah öz bəndələrinə çox lütfkardır İstədiyinə ruzi verər O yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir Biz ahirət qazancını istəyənin qazancını artırar Dünya mənfət istəyənə də ondan verərik Onun ahirətdə heç bir payı yoxdur Yoxsa Allahın dində izin vermədiyi bir şeyi onlar üçün qanuni edən şərikləri vardır. Əgər qəti söz olmasaydı, aralarında hökm artıq icra edilmiş olardı. Şübhəsiz ki, zalımları şiddətli bir əzab gözləyir. Zalımları qazandıkları günahların qorxusundan titrəsən görəcəksən. O, mütləq onların başına gələcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə cənnət bağçalarında olacaqlar. Rəbbinin dərgahında onlar üçün istədikləri hər şey olacaqdır. Budur ən böyük neymət Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla müjdə verir De, mən sizdən bunun müqabilində qohumluq məhəbbətindən başqa bir şey istəmirəm Kim bir yaxşı iş görərsə, onun yaxşılığının savabını artırarıq Həqiqətən Allah bağışlayandır, şükrü nəvəzini verəndir Yoxsa onlar, mühəmməd Allaha qarşı yalan uydurdu deyirlər Əgər Allah istəsə, sənin qəlbini möhürləyər Allah batili məhv edər və haqqı öz sözləri ilə gerçəkləşdirər. Şübhəsiz ki, o, ürəklərdə olanları biləndir. Bəndələrinin tövbəsini o qəbul edir. Günahları o bağışlayır və sizin nə etdiyinizi də o bilir. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin duasını qəbul edən, öz neymətini onlara artıran da odur. Kafirləri isə şiddətli bir əzab gözləyir. Əgər Allah bəndələrinə bol ruzi versə onlar yer üzündə həddi aşardılar. Lakin o, istədiyi qədər ruzi göndərir. Allah öz bəndələrindən xəbərdardır, onları görəndir. İnsanlar ümitsizliyə qapılandan sonra yağmur göndərən, neymətini açıb paylayan odur, ixtiyar sahibi odur, tərifə layiq olan da odur. Göyləri, yeri və oralara yayıb səfələdiyi canlıları yaratmağı onun qüdrət nişanələrindəndir. Allah istədiyi vaxt onları bir yerə yığmağa qadirdir. Sizə üz verən hər bir müsibət, öz əllərinizlə qazandığınız günahların üzbatındandır. Bütün bunlara baxmayaraq, Allah çoxunu əhv edər. Siz Allahı yer üzündə aciz buraxa bilməzsiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayədarınız olar, nə də bir imdada yetəniniz. Dənizdə dağlar kimi üzən gəmilər də onun qüdrət əlamətlərindəndir. Əgər Allah istəsə, küləyi saxlayar. Onlar da suyun üzündə durub qalarlar. Həqiqətən bunda çox səbr edən, Çox şükür edən hər bir kəs üçün İbrətlər vardır Yahud onları qazandıqlarına görə məhv edər Və bir çoxunu bağışlayar Bizim ayələrimiz barəsində mübahisə edənlər bilsinlər ki Onlar üçün qaçıb can qutarmağa Heç bir yer yoxdur Sizə verilən hər hansı bir şey Fani dünya malıdır Allah yanında olan ahirət mükafatları isə Daha yaxşı və daha bağqidir O kəslər üçün ki iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edərlər O kəslər üçün ki Böyük günahlardan, rəzil işlərdən çəkinər, qəzəbləndikləri zaman günahı bağışlayarlar. O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər, namaz qılar, işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər, onlara verdiyimiz ruzidən sərf edəllər və o kəslər üçün ki, onlar zülmə məruz qaldıqda intiqam alarlar. Hər hansı bir pistliyin cəzası, onun özü kimi bir pistlikdir. Bununla belə, hər kəs bağışlasa və barışsa, Onun mükafatı Allaha aittir. Həqiqətən, o zalımları sevməz, zülmə məruz qaldıqdan sonra əvəzini çıxanlara heç bir cəza verilməz. Cəza ancaq insanlara zülm edənlərə, yer üzündə fitnəfəsat törədənlərə verilər. Məhz belələrini şiddətli əzab gözləyir. Əlbəttə, hər kəs səbir edib bağışlasa, onun bu hərəkəti çox bəyənilən əməllərdəndir. Allahın yoldan çıxartdığı kimsəyə Allahın özündən başqa yol göstərən olmaz. Sən zalımları əzabı gördükləri zaman geri dönməyə bir yol varmıdır deyən görəcəksən. Cəhənnəm atəşinə gətirilib göstərildikləri zaman sən onların zillətdən boyunlarını bücüb gizdin-gizdin baxdıqlarını görəcəksən. İman gətirənlər deyəcəklər. Həqiqətən əsl ziyan çəkənlər İhamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Bilin ki, zalimlar daimi əzab içində olacaqlar. Onlara Allahdan başqa yardım edəcək dostlar tapılmayacaqdır. Allahın zəlalətə saldığı kimsə üçün haqqa qayıtmağa heç bir yol olmaz. Allah tərəfindən geri qaytarılması əslə mümkün olmayan bir gün gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizin dəvətini qəbul edin. O gün sizin üçün heç bir sığınacaq tapılmaz və inkar etməyə də heç bir imkan olmaz. Əgər üz döndərsələr, əsla ürəyini qısma. Biz səni onlara gözətçi göndərməmişik. Səni nöhtənə düşən ancaq təbliq etməkdir. Əgər biz insana öz dərgahımızdan bir mərhəmət daddırsaq, ona sevinər. Yox, əgər onlara öz əlləri ilə etdikləri əməllərin ucbatından bir pislik toxunsa, insan həqiqətən nankordur. Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir. O, istədiyini yaradır. İstədiyinə ancaq qız, istədiyinə də ancaq oğlan verir. Yaxud hər ikisindən, həm oğlan, həm də qız verir. İstədiyini də sonsuz edir. O, hər şeyi biləndir, hər şeye qadirdir. Allah bəşər övladı ilə ancaq vəhlə, yaxud pərdə arxasından danışar və ya bir elçi göndərər ki, o da Allahın izni ilə onun istədiyini vəh edər. Həqiqətən, o ucadır, hikmət sahibidir." Sənə də beləcə əmrimizdən olan bir vəq, Quran göndərdik. Sən kitab nədir, iman nədir bilməzdin. Lakin biz onu bəndələrimizdən dilədiyimizi haq yola qovuşdurmağımız üçün bir nur etdik. Sən onunla insanları düz yola yönəldirsən. O Allahın yoluna ki, göylərdə və yerdə nə varsa hamısı O'nundur. Bil ki, bütün işlər axırda Allaha qaydacaqdır.